A digitális világ érdekes. Postmodem. űrtechnológia a mai postmodem műsorban. A stúdióban három csillagász. Újabb mérföldkő a Budapesti Műegyetem legújabb műholdjának fellövése. Aztán Ieges Dzsóza a Jupiteren. Mit vizsgál az űrsonda? Puli lett a neve egy bolygónak. Hogyan számoljuk az időt a Holdon? 8. utas az Emmy, továbbá műholdpor és fából készült műhold a japánoktól. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál szilárd Ma az asztaltársaságban dr. Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Hello, Berni! Derült eget mindenkinek. Itt van velünk Boldog Ádám Csillagász, aki szintén a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Sziasztok! Aztán mellette ül Fogtár Zoltán, szintén csillagász, de ő a Svábhegyi csillagvizsgáló munkatársa. Hello, Zoli. Sziasztok! Itt van keleti Artúr, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Napja alapítója. És nem csillagász, sziasztok! <laughs> Valamint szintén nem csillagász, de a Galaktika magazin tudományos rovatvezetője, Kovács Tücsi Mihály Szifíró! Időzzenek velünk ma délután! Ajánlom a hallgatóink figyelmébe a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egyetlen egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek önök a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu oldalon. És akkor rögtön egy nagyon érdekes hírrel fogjuk kezdeni. Fogter Zoltán a műsor előtt megkérdeztem, hogy igaz-e az a hír, hogy a műegyetem fejlesztői csapata jelenleg a világon a legtöbb sikeres Cube kategóriájú műhold küldetést tudhatják magukénak? Így van, ez egy igaz hír. A pakétkjúbokról azt kell tudni, hogy ezek a műholdaknak egy speciális fajtái. A kisműholdakat általában két csoportra osztjuk, vannak a kubszetek és a pakétkjúbok. A kubszet az egy nagyobb méret kategória. A Maszat egy, ami az első magyar műhold volt, az egy... Tíz... Az mikor 20 éve nagyjából, ugye? No, 2012. február... Ja, akkor csak 10. 10. 10. 10 igen, uh -huh. igen, igen. Ő például egy kubszet volt, egy 10 cm-él hosszúságú kubszet volt, és ö, hát sikeres pályát futott. 2015-ig működött 2015 15 január 10-én uh, élte le az élete végét. Amikor és... is becsapódott, gondolod. Hát igen, igen, igen, a föld légkörében uh, hát igen, bevezett. Elégett, hát, eléget, így van. Egyébként volt másfél évvel ezelőtt egy műsorunk, látható rádiós műsor a YouTube-on, vissza lehet nézni, amiben Pál Berni elmondta, hogy abba az irányban megyünk, hogy egyre kisebbek lesznek ezek a Paketcube vagy cube tehát ezek a kis kockaműhold. Hát persze, mert elégnek a légkörben. Hát, hát úgy, igen, de <gül> jó, de a tervezés során is egyre kisebb. Nem ja, értem, értem Tehát akkor azt vizionáltad, Berni, hogy már három centis is lesz, vagy még kisebb? Um, hát most így a pontos számokra nem emlékszem, de én most azon kezdtem elgondolkodni, hogy ha van már kockaműholdunk, már van már zseb kockaműholdunk, akkor mi lesz a következőnek a neve? Tehát, hogy mi kisebb a zsebnél? Mellén zseb kocka. Kockacukor ez az az Sugar Cube. Szóval miniaturizálás, miniaturizálás, miniaturizálás folyik, és ezek a, ezek a packet cube -ok, ezek kisebbek. Az első ilyen packet cube, az a Smoke P volt, ami 2019-ben startolt. A BME munkatársai fejlesztették, és az elektros mérte. Ő egy 5 cm-es élhosszúságú hát kockaműhold volt, és a mostani, ez, a, ez az MRC, MRC 100 pontosabban, ez is a BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, széles sávú hírközlés és villamosságtan tanszékének a munkatársai által készült. Csodálatos. De több egyetem is benne volt ebben a, a projektben, többek között a Szegedi Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Széchenyi István Egyetem, Györgyel. illetve a Konkrét Ege Miklós Csillagászati Intézetének munkatársai is részt vettek a projekt, kivitelezé projekt kivitelezésében, de a BML volt a fő koordinátor. Szóval ő egy ö, Packet Cube és ráadásul nem is milyen Packet Cube, egy háromegységes pakét cube egy ö 5-5-15 cm-es nagyságú műhold, és a legnagyobb a Smog családból. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ő az eddigi legnagyobb, az ötödik műholdja a BM-nek, hogyha jól emlékszem. Bocsánat, egy fontos megjegyzés, akkor ez nem is kocka? Hát, uh, ilyen kocka kocka. egységekből összefelépített, ja, értem, értem. legalábbis ja. igen. Igen, igen. Csak hogy megcsillancsam, ugye? A szilízásnak tiz... képességei, körülbelül ennyi, igen igen, igen, igen, igen, igen. De figyelj, erre az elektrosmogról még beszélünk egy kicsit, hogy ha már volt ilyen kutatásunk, a smog, a smog és a smog, így van, igen. Hogy akkor ezt miért kell még egy újabb műhold? holddal is kutatni. Nem, nem ért véget a kutatás, és egy újabb műholdat kell fölküldeni, hogy még kutassuk egy kicsit az elektroszmogot? Vagy ez miről szól? Szerintem egyrészt igen, ennek a feltérképezéséről, a különböző mérések a precizitásának a kiaknázásáról, illetve a folyamatos monitorozásról. Tehát ugye ez nem egy konstans dolog olyan értelemben, hogy mindig ugye mások a viszonyok, folyamatosan térképezni monitorozni kell ez lényegében, mint az időjárást. Úgyhogy szerintem van ebben a, a területben ilyen értelemben potenciál. Benne még az merült fel, amikor először is hallottam erről a smog kutatás, elektroszmog kutatásról, hogy, hogy miért pont Magyarország esik neki ennek a tudományterületnek, vagy ennek a kutatási területnek. Más országnak nem üteszébe, hogy meg kéne kutatni egy kicsit az elektroszmogot? Megmondom őszintén, ez egy jó kérdés, tehát hogy... A ö... műegyetemistáktól... Mű... Mű, ezt a, a műegyetemistáktól, igen, hogy miért pont ez a terület, minden esetre ö... ez egy nagyon aktívan kutatott terület, főleg így a BMN, tehát a, hogy a az említett smog műholdak is főleg ezt vizsgálják, illetve ez a, ez a műhold is. Ami még talán érdekes lehet az az, hogy ö, ugye ezek alacsony földkörüli pályán keringő műholdak, 500-600 kilométeres körülbelül a magasságuk, és a mostani startot a SpaceX kivitelezte a Transporter 8 missziójával, ami... Én csak beszúrom, hogy az Elon musk Az Elon Space így van, így van, és ezen a, ezen a, a Falcon 9-en kapott helyet ez a kicsi műhold is, és... Milyen kis műhold az ekkora rakéta? Hát 72 eszköz volt a hasznos terve, tehát nem csak ő indult, hanem egy volt a 72 közül, de ez szerintem hatalmas dicsőség így a... A hazai űrkutatásban. Igen. Tehát bekerülni az egy nagy szó. Hogy bekerül... Szerintem igen, igen, Aha. igen. Tehát igen tehát... A, a Vatikán is, amit küldtél a Vatikáni műhold. Így van, és többek között egy Vatikáni műhold is bekerült ebbe a 72-es társaságba, ami Ferenc pápának a békéről szóló üzenetét fogja majd sugározni 500 valahány kilométer magasságban. Ja, de Úgyhogy De ott december van a ott... 20. Ja, december 24-én kelet felől fog feltűnni az égen. De <gül> és igen, és az MRC, 10, vagy MRC 100 ez a, a műegyetemi rádióklubra utal, a 100 pedig annak a, a tiszteletére adódott ez a név, hogy 100 éves lesz a műegyetemi rádióklub. És hát ez azért egy elég, ez mutatja azt, hogy tényleg nagy hagyománya van egyrészt a rádiózásnak, mint a tudománynak Magyarországon, illetve az ilyen fejlesztéseknek, tehát hogy már 100 éve egy száz éves történetet tudhat magáinknak a műegyetem ilyen értelemben. Miközben megemlítem a másfél évvel ezelőtti kockaműholdas műsorunkat, ami visszanézhető a YouTube-on, azért most mindőtökhöz szól a, a kérdés, hogy innentől kezdve az várható, hogy a magyarországi űrkutatók állnak ezekre a kis kockaműhold gyártására, mondjuk a műegyetemek más egyetemeken, és akkor mindenféle területeket találnak majd, hogy mit lehet még kutatni az űrben? Vagy ez most egy ilyen felívelő szakasz, aztán egyszer majd elmúlik? A céget is alapítottak erre a, a területre, tehát a C3S Kft. az mm. kifejezetten ilyen kubszetek meg pucketcube uh, a fejlesztésére uh, specializálódott. Sőt, hogy... kereskedemi szolgáltatásként És adják. így van, így van, így van, így van. Tehát egyrészt ezeknek a kis pucketcube meg kubszeteknek az a hatalmas erőnye, hogy uh, sokkal könnyebben kivitelezhetőek, tehát hogy kicsi az anyagköltségük, és ezáltal... – Könnyebben felbocsátható. – Mennyi az a kicsi vajon? – Hát… – azért egy pár ezer dollár lehet, nem? – Valószínűleg igen, most így pont a számokat nem tudok, de az érdekes, hogy egy nagyobb műholdnak a megépítése az körülbelül tíz év. Tehát hogy akár egy 10 éves projekt is lehet, még ezek, még ezek a kis műholdaknak a kivitelezése. Tehát a, a, a projekt kezdetétől a felbocsátásig eltelt idő az ilyen pár hónapostól egy-két éves időskára. De most én egy kicsit úgy, úgy leakadtam, egész ideig értettem, de amikor elkezdtétek mondani ezt a kereskedelmi forgalom, meg ilyesmi, akkor így az ugrott be, hogy akkor lehet így venni másnak szüli napjára ilyen kocka műholdat, <gül> a műholdat. Mit a bűnös te Elviccelem persze, hogy egyébként segítsetek már abban, hogy, hogy, hogy ki az, aki ilyet akar venni, és miért. <gül> Hát elsősorban ennek például a földmegfigyelésben lehet különböző ö, jelentősége. Tehát van egy magáncégem, és ilyet kellene csinálni. Például. Igen, igen, ebben most van potenciál, így van így az űreszközök fejlesztésében és az űriparban. Ebben a már többször említett műsorunkban egyébként megszólalt a C3S Kft-nek az ügyvezetője, és elmondta akkor, hogy különböző olyan területekre tudják eladni ezt a szolgáltatást, például mezőgazdasági vállalkozásoknak, képzelen el hogy mennyivel pontosabb előrejelzéseket lehet adni időjárás kapcsán, ugye Berni? Meg hát vannak még ilyesmi területek, ahol uh -huh. fontos az, hogy fentről az űrből lássák az ország területét. Uh -huh. Igen, igen, és ez, tényleg ez, ez egy ilyen folyamatos monitorozást el lehet érni ezekkel a kis kockaműholdakkal, és hát jóval olcsóbb, mint venni egy nagyon-nagyon nagy kockaműholdat. Egyébként még annyi, annyi előnyöm is van hozzá, hogy nem tudom, hogy jártatok -e a C3-esbe, én voltam, hogy beláttam abban a kis műhelybe, ahol tényleg forrasztják ezeket az áramköröket. Tehát ott ül a szakember, a, a, a teljesen normális ilyen. ilyen tó hely, tehát hogy kell mondani, tehát ilyen, bar, ilyen barkácsoló helynek tűnik. Garázs. Garázsnak tűnik, igen. És ott rakják össze. És onnan aztán a elszállítják valahogy a, a Názában, meg éppen ahonnan fellővik, mondjuk francia Gaianáról is szoktak fellőni ilyesmiket. Így van, így van. És ami még érdekes, hogy ezeken a kis kocka holdakon, gyönyörű szép tehát ezek gyönyörű szép felvételek készítésére is képesek. Tehát a MASSAT egy, például az több száz meteorológiai felvételt készített a bolygónkról. Tehát hogy ezeken kamerákat is fel lehet helyezni, földmegfigyelést lehet velük végezni, meg különböző olyan technológiai szolgáltatásokat, amit mondjuk így műholdas technikával lehet kivitelezni. Na akkor szerintem szurkolunk továbbiakban is a magyar kockaműholdaknak, meg kubszatoknak, meg mi volt még ez a kategória? A cube. A cube így van, drukkolunk nekik hajrá hajrá magyar kockaműholdak. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. És egy kicsit most messzebbre megyünk Balog Ádám segítségével, Balog... Boldog. Boldog, bocsánat, Boldog vagy most, Boldog Ádám segítségével, azért, mert kicsit kilépünk innen a Földnek a vonzás körzetéből, és a Jupiterig megyünk el, ugyanis elindult a Júz, a Jupiter jeges holdjait vizsgáló űrszonda. Hát azt mondja nekem a szerkesztőnk Gábor, hogy csak győző kivárni, amíg odaér. Mikor ér oda? Hát ebben egyet kell, hogy értsek. Ez 2031-re várható, hogy odaérkezik érkezik yes, majd. Úgyhogy még már év. évünk odáig, uh -huh. igen. Úgyhogy van időnk fölkészülni arra rengeteg sok információra, amit majd küldeni fog nekünk. Egyébként. Várja, jó jól emlékszem, hogy ez az időpont, amikor a Pers elkezdi elkezdik küldeni majd a kőzeteket a Marsról. A ott eszembe. Igen, ugyanez ott eszembe, hogy nagyjából ugyanaz az idősáv, amikor remélhetőleg megérkeznek az első marsi furatminták a földre. Úgyhogy én már várom a 2030-as éveket. Azért nagyon siessünk oda, de. Van egy jó lesz. nyolc évünk kunatkozni, utána pedig már csak munkánk lesz, annyit fognak ezek visszakülni. Miért kell ilyen sokáig válni? Ennyi, ilyen messze van a Jupiter? Hát elég messze van tőlünk a Jupiter, és uh, minél kevesebb üzemanyagot szeretnének felhasználni azzal, hogy odajuttassák, úgyhogy megpörgetik ilyen gravitációs paritja révén a Föld körül, kétszer vagy háromszor, sőt a Vénusz körül is. Tehát úgy megyünk a Jupiterre, hogy először elindulunk a nap felé, a Vénuszra, és a Vénusz majd pörget rajta egyet, szépen eljutunk aztán a Földre, még egy kétszer pörget, és utána fogunk csak a Jupiterig elmenni. De úgy, még egy félmódotra ad hogy bele, azt mondta, hogy, hogy takarékoskodni akarnak az üzemanyaga. Hogyha lenne elég üzemanyag, akkor tudna gyorsabban is menni a Jupiterhez? Hát biztosan meg lehetne azt oldani, hogy akkor jó sok üzemanyaggal erőteljesebb hatást érni. Hát lehet, hogy még akkor is ez járnának a legjobban. Én nem vagyok ennek a szakértője, hogy melyik lenne gyorsabb út a Jupiterre, biztosan nem véletlenül választották ezt ki, és tuti, hogy közrejátszik az is, hogy minél kevesebb üzemanyagot használjanak. Na ezért. szóval miért ilyen érdekes nekünk a Jupiter? És mit jelent ez a JUICE? Miért? Csak érdekességek vannak ott a Jupiter rendszerben. A, a juice nek elsősorban a jégholdak, jeges holdaknak a vizsgálata lesz a feladata. Ugye volt már nekünk egy Juno-űrszondák, ami kifejezetten a Jupitert vizsgálta, viszont kisebb hangsúly került jeges holdakra. Mondom is a nevüket, mert ezt el tudom mondani: Európa Genimedes és a Kallisto. Így van, ezt a hármat fogja majd vizsgálni a, a, a Juice, és nagyon sokféle szempontból, ami egyébként szerintem számomra legalábbis mindenféle szempontból érdekes. Nekem a, a szakterületem az az a belső szerkezetét, hogy feltérképezzük, és nyilván, amik 40 fényévre vannak, nem látunk a belső éve. Ezek nincsen... ugye azok a bolygók, amik elméletileg talán ember átalakható... Körülményeket, vagy valami olyasmi. Igen, tehát, nem lehet is rajta... is az az, az exóit azt jelenti, hogy naprendszeren, naprendszeren kívül, kívül, kívül, í, kívül. Igazából ha. ennyit jelent, hogy naprendszeren kívül mert tehát sok fény Ezek ez nem tudunk oda menni és megvizsgálni. Ha. Tehát ha mi szeretnénk a belső szerkezetéről valami valid információt, akkor össze nagyon jól kell ismernünk a hasonló égitestek belső szerkezetét, mint amilyenek lehetnek ezek a jeges holdak, mert sehol nincs az leírva, hogy itt van a naprendszerben három jeges hold egy bolygó körül, és akkor máshol-más csillagrendszerekben nem bukkanunk. Tehát a legjobban úgy tudunk távoli jégitesteket is vizsgálni, amik mondjuk engem érdekelnek, hogy ezeket jobban föltérképezzük. Tehát konkrétan az, amit majd a JUSZ fog csinálni, hogy a belső szerkezetét vizsgálja, a Ganymedesnek nagyon nagy részletességgel, etve az Európáét is, ahol biztos, hogy van egy vastag jégfelszín, és hogy az alatt most Vala, vagy egy felszínleti óceán találunk-e, ami tényleg teljesen folyékony, az még mindig kérdéses. Tehát még ezt is vizsgálni kell, hogy tényleg van egy folyékony felszínleti óceán, vagy kicsit más állagú ott a rendszer. Úgyhogy ezeket is meg fogja vizsgálni, és ez a belső szerkezetek megismeréséhez egy kardinális pont. Kutatásom, hogy mindjárt még térünk vissza, csak azt a fontos dolgot hadd említsen meg, hogy a JUICE fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek, és ennek köszönhetően a hazai kutatók első közt férhetnek hozzá a mérési adatokhoz, és dolgozhatják fel azokat, valamint publikálhatják az új eredményeket. Mit csináltak a magyarok? Így van, tehát hogy az Ézának tagjé, vagyunk ezen nagyon-nagyon jó dolog számunkra. Több rétő is, tehát egyrészt, ahogy mondtad az elkészítésében, az egyik, egyik tudományos berendezésnek a tápegységét készítették egyébként magyarok, illetőleg majd az adatok feldolgozásában is a Vignertatóközpont, illetve a CFK is részt fog venni, úgyhogy várjuk majd az adatokat, legyen szó akár a csillagszérről, meg a plazma környezet vizsgálatáról, akár a a Jupiternek a gravitációs terét, hogy jobban megvizsgálni, ahhoz nagyon pontosan ismernünk kell az űrszonda helyét, és majd a magyarok távoli kvazárokkal fogják bekalibrálni, hogy pontosan ismerjük a helyzetét ennek, például is ezzel fog majd foglalkozni. Távoli Úgyhogy kvazárokkal? Így van. Az, de? az miért kell? Ez a segéd, vivő anyag, a... vagy frekvencia, vagy micsoda? Nem, ezek nagyon távoli galaxis magok, aktív galaxisok, rettenetesen fényesek, és ezek segíthetnek a pontos hely meghatározásában. Tényleg? Abban, hogy a, a, a naprendszeren belüli kis bolygók hol vannak, abban segítenek a kvazárokkal? Hát a, k... konkrétan ennek a műholdnak, tehát ő fogja majd venni ennek a jelét. Jó. aha. Úgyhogy, tehát ez egy ilyen kísérlet is van benne, hogy meghatározni. Ez az űr háromszögerés, nem? Lényegében erről van szó, így van. Úgyhogy egy része az, a, az, amit én kiemeltem, az az én számomra érdekes, de tényleg a tíz csillagászt megkérdezel, tíz másik dolgot fog mondani, mert például az, hogy a, a ganymides a mágnesesterét vizsgálja, az megint egy-egyedi dolog lesz, az egyetlen hold az egész naprendszerben, aminek van mágnesestere. Na most, hogy ez miért van egyáltalán meg? Hogyan változik meg? Milyen kapcsolatban áll a Jupiterrel? Az megint egy iszonyat érdekes témakör, hiszen a, a Jupiter meg a Ganymedes kölcsönhatását, azt megint csak ki tudjuk majd terjeszteni távol égítesteknek, amik a csillaga és a mágneses térre rendelkező igítésnek a kölcsönhatására. Ami megint azért érdekes számomra, mert ez lett volna az első amivel foglalkozni szerettem volna. Kiderült, hogy nagyon keveset ismerünk erről, úgyhogy az, hogy a ganymedes t vizsgáljuk, a Jupiter egyik holdját, annak rengeteg sok, az rengeteg sok utat fog megnyitni mindenféle más területre is. Úgyhogy csak azért mondom, hogy nehogy azt higgyük, hogy most oké, elmegyünk Ganymédesre, és ott mit akarunk, mert ott még csak az életet se igazán várjuk. Hát rengeteg sok folyamánya lesz majd ennek. Az Európát szerintem nem kell lecsetelni, mert ott, ha van óceán, akkor aztán lehetséges, jött életet is találunk. Az nyilván nagyon érdekes, de a Ganymédes szerintem nem különben. Pont, pont azt akartam kérdezni, mire egy részben már válaszoltál is, hogy az összes ilyen műholdnál, fúrásnál, mindennél, az átlagember én is azt várom, hogy na, most ott van, mozog, pugat beszél, nem tudom, molekuláris, nem tudom, micsoda, zöld. Hogy, hogy itt mit, mit lehet várni? Tehát, hogy mi, neked van-e ilyen jellegű várakozásod, hogy egy csillagász az nem ilyen amatőr módon nézi a világot, hogy hát biztos ott van, ott folyik, ott Hát uszik. itt valószínűleg ugató halakat vagy hasonló nem fogunk fölfelezni. Tehát itt elősőkörül... Benni nagy szomorúságára egy hát, Vagy Ki bármelyik tudja? önkére. Ki tudja, igen. Sejtelmesen néz, mondom a hallgatóknak. Tud valamit már a Marsról szerintem. Nem nyilatkozhatom. Ezek a, ezek a műszerek fogják méni, hogy milyen vastag a jégpáncél, lehet-e alatt óceán, az milyen vastag lehet. Illetőleg szerves nyagokat keres majd a felszínén. Nyilván, hogyha ilyeneket is találunk, szerves molekulákat, az megint megdobja az esélyét, hogy hát, ha nem is ugató alakat, de valami, valami akármit ott esetleg megtalálunk. Mindez akkor ezek szerint 2031-ben derül majd ki, úgyhogy követhetjük ezt a kutatást is, hogy mi történik a Jupiter körül. A digitális világ érdekes. Postmodem. És a Postmodemben ma a digitális világnak azt a szegletét vizsgáljuk, ami az űrkutatással kapcsolatos. Úgyhogy itt van a következő ö, magyar kutatókkal kapcsolatos hírünk: Pulibolygó és más magyar nyelvű igitestek. Magyar égre magyar csillagot írja nekünk a szerkesztőnk részbe, Gábor, de rögtön javítjuk is, mert nem csillagról, hanem bolygóról van szó, amit Pulinak neveztek el. Mondja a többit, fog Zoltán csillagász. Így van, de azért a csillagoknak is van itt szerepe, mert van egy csillag. Ugye általában ezek az exobolygók csillagok körül keringenek, csak úgy, mint a naprendszer bolygója nap körül, és a komondor az a pulinak a központi csillaga. Tehát itt egy csillagnak és egy bolygó... Ez már egy hangzás is nagyon jó. Igen, igen, ez egy vicces sztori. Volt egy pályázata a Nemzetközi Csillagászati Uniónak, az International Astronomical a uniónak IAU, így rövidítjük, és harmadjára tettek közi egy ilyen pályázatot. A most a Name ExoWords 2022 nevet kapta, és az volt a lényeg, hogy 20 exo-bolygó per csillagot kellett elnevezni, olyan, ö, vagy nem is elnevezni, hanem pályázatokat benyújtani, ö, névötleteket kellett benyújtani, itt az a lényeg, és ezt egy bizottság elbírálta. És itt arról van szó, hogy... Ö, hogy a magyarok is nyújtottak be egy ö, csillagra és egy bolygóra egy ilyen név ötletet, és nyertes elbírálásban részesült a pályázatuk. És lényegében a csillagnak a neve az a komondor lett, a bolygónak meg puli lett a neve, ahogy te is mondtad. Alapvetően itt a picit így a magyar kultúrának a sajátsága jelenik meg ebben a dologban. Az IAU ugye, tám, az IAU ugye támogatta azt, hogy legyen kulturális vonatkozása a névnek. Ugye a komondor és a puli azok ö, ősi magyar fajok lényegében. A komondor az a legnagyobb testű ilyen őshonos magyar kutyaféle, egy ilyen fehér szőrű, nagy nagytestű kutyát kell elképzelni, a puli meg az a pici kis fekete, akit mindannyian jól ismerünk. És hát igen, lényegében egy exoboygót és egy központi csillagot neveztek el így, a 6P12A csillag, ami egy k-típusú, a napunknál kisebb ilyen vöröses csillag, illetve a bolygó az a 6p12b, az lett a puli. ami egy Jupiter-típusú gázóriás, kisebb a tömege, mint a Jupiternek, de méretben nagyjából megegyezik a Jupiterrel. És mindez a vadászebek csillag. található. És ez található. a vadász csillag hát Így van, így van, így van. De akkor tovább kellene, már... Meg most már kellene egy vízla nevű bolygó is, nem? Meg alapvetően, folytatni kellene. Alapvetően az volt a, a pályázatnak a kritériuma, hogy ezek olyan csillagok, amikről eddig egy -egy bolygót fedeztek fel. Tehát 20 uh, ilyen csillagnak az elnevezésére volt lehetőség, és uh, itt arról van szó, hogy úgy kellett adni a nevet, hogyha esetleg fedezünk fel még exo -a, a rendszerbe, akkor ezzel kapcsolatosan tudjuk, uh, tudjunk még neveket adni a bolygóknak. Ugye mint mondtam, kilenc őshonos magyar kutyaféléről tudunk, úgyhogy ha még fedezünk fel bolygót abban a rendszerbe, akkor még tudunk nevet adni neki. Tücsi, te például melyiket adnád? Melyik nevet? nekem avval van problémám, hogy ez nagyon csúnya el lett szúrva, ez a névadás. Na, ez a komondor, ez nem stimmel. Ugyebár a puli az egy terelőpásztor. Mi körülkering egy puli? A birkanyáj körül. Tehát ezek után a csillagot birkának kellett volna elnevezni, mert a körülkering. Egy... Hát szerintem a bíráló bizottság nem kifugás. foglalkozott ezzel. Engem nagyon mélyen érint. Nyelvtavilag és. Hát jó, mert, mert tudjuk, mert, a mert a te macskatartó vagy, és nyilván mondjuk egy macska vagy vadmacska csillaképet jól el tudnál képzelni. Adjál be valami, nem tudom, mi ellenkezést. Ez most azt, sem nem jól mondtam. Hogy Óvást. Ami még érdekes esetleg, hogy 91 ország vett részt ebbe a névadás ötletelésben, és több mint 600 pályázat érkezett be, és ha emberre vetítjük le, 8800 ember vett részt ebben így, tehát itt ténylegesen az ötletelésekben. És az, hogy van egy nyertes magyar pályázat, az szerintem... Az kass. De hogy jutottak ilyen külföldi bizottság, hogy juthat arra, hogy a komodor meg a puli az nagyon klassz lesz? Ez egy jó kérdés. Magyarország, Magyarországon is már évtizedek, sőt, ha nagyon vissza akarunk menni, évszázadok óta folynak komoly csillagászati kutatások, úgyhogy szerintem van akkora súlyunk, hogy ilyen ötletekkel nyerjünk a nemzetközi porondon. És hát igen, igen, igen, Én igen. Én hogy direkt támogatták is azt, hogy ilyen nemzeti, nem, saját nemzetekre utaló neveket adjanak. Tehát nem csak a magyarok, hanem a többi nyertes név is a saját országokra utaló valamilyen formában. Sőt, akkor említsük meg azt is, hogy van egy ilyen magyar cég, hogy Police Space. És ők, a vezetőik megszólalt a mi műsorunkba, ez is visszakereshető a YouTube-on. Ugye ők a Holdra fejlesztettek ki egy olyan eszközt, vízszimatoló néven, Igen. ami azt vizsgálja, majd a holt felszínű, amikor eljut, egyébként egy a pályázatra, hogy milyen mélyen van a víz a Holdnak a felszíne alatt, és ez a más kutatásban is nagyon jól fog jönni majd ez a kutatás. Tehát a pulinak ezek szerint már nagyon komoly múltja van az űrben, és lesz is ezek szerint. Én csak komolyabb, igen. Egyébként nagyon érdekes, én meg, megkerestem ezt a csillagot, hogy hát nyilván nagyon halvány, tehát ilyen távcsövekkel azért meg lehet nézni egy 13 magnis csillag, de hogy látszik-e, mennyire jól látszik, milyen magasabb van Magyarországról. És innen Budapestről cirkumpolár is, ami azt jelenti, hogy soha nem nyugszik le. Tehát bármikor ki megyünk És Egy folytában meg, Igen, megtalálhatjuk. Úgyhogy hát itt délre már nem, de attól északra bármikor kimegyünk, egy kisebb tárcsúban megkereshetjük ezt. A digitális világról értetően. Ez a postmodern. Említettem az előbb a Hold kutatását, ami ugye most Hát, hülyén hangzik, hogy újra fellángol, mert ez nem, nem erre szokták mondani. Tehát, hogy újra kezdik a holdnak a kutatását, vagy talán folytatják. Megint lesz majd emberes holdutazás, de hát addig is vannak mindenféle egyéb kutatások, mint amit az előbb említettem, például a víz. Vizet is keresik a hold felszínén. Új idők köszöntenek tehát a holdra, de ott vajon hány óra van? Kérdezem ezt rögtön Kovács Tücsi Mihálytól, a Galaktika Tudományos szerkesztőjétől. Hát igen, ez egy ilyen, ilyen furcsa kérdés, mert az idővel állandóan problémáink vannak, hol hogy gyorsan múlik, hol nem akar elmúlni, mindig kevés van belőle. És azért évezrenekig elég jól el voltunk az időmérés nélkül, gyakorlatilag amióta nem tudunk nyugtanulni a sejhajunkon, azóta lett igazán fontos az idő, ám végül is magát az órát két utazási dolog miatt találták fel, úgy igazából véve. Az egyrészt a hajózás miatt kellett, hogy meg lehessen állapítani a hosszúsági fokot, ahol éppen a hajó tart, illetve magától robbanásszerű elterjedését azt a vasút elterjedése okozta. Korábban el voltunk találkozunk hogy találkozunk délbe, amikor fel kell a nap, amikor lenyugszik a nap, de amióta berobbant a műszaki fejlődés, azóta szükségünk van időre. Tehát egy ideig még egész jól működött az, hogy amikor hajnalba kellett kelni a munkásoknak, akkor ilyen megvoltak voltak fizetve emberek, akik hajnali hat óra előtt kavicsokat dobáltak az ablakba, hogy felébresszik a munkába menőket, de azért ezen már kicsit túl kellett lépnünk, és az idővel folyamatosan problémánk van, különösen, hogy kilépünk az űrbe. Mert hát egyrészt a mi időmérésünk az nagyon a földhöz kötött. Hát Meg főleg a naphoz, a... ugye föl kell a nap, akkor é... tudjuk, hogy reggel van. Igen, igen, meg az egész 24 óra, meg a perc, meg a másodperc aztán, de ahogy elhagyjuk a Földet, akkor rögtön milliónyi problémával látunk szembe. Tehát például a marson már régóta elég jól dolgozunk, de ott az a probléma, hogy 24 óra 39 percig tart egy nap, úgyhogy ebből kifolyólag hát nem is csak nordról. 39 perc különbség, az nem egy Hát dráma. igen, de az elég ahhoz, hogy egy... Őműködő marsjáró bezuhanyon egy kráterbe vagy szakadékba egy ennyi eltérés. Tehát azért célszerű rávigyázni. Úgyhogy ezért ott a egységet használják, ami gyakorlatilag a leszállás pillanatával kezdődik el, és ott az ottani helyi marsi napot szólnak hívják, és gyakorlatilag minden küldetésnek önálló időmérése van, a hány nap telt el a leszállástól annyi szól. Most ez Vagyis akár... akkor jó nagy kavarodás lesz belőle, mert ahány egység leszáll, ott mindig újraindul nullán, és akkor össze-vissza lesz. Nem lesz egységes az időszámítás, ugye? Igen, igen, és ez a marsnál még elmegy, hogyha van éppen egy-két-három egység, de hogyha ilyen ütemben, ahogy tervezik a holdra szállásokat, ott azért elég gyorsan néhány évtized alatt, több tucat vagy, akár több száz különböző állomás, robotegység, különböző szondák, stb. lehetnek, amiknek azért nem árt össze a működését. Hégyébént ez a marson már ez a helyzet, tehát ott azért a már sokszor emlegetett persövens marcsáron kívül is van egy sor, más szonda is, az arabok és a kínaiak is indítottak meg még kikben európai szonda is van meg. Sőt, az amerikaiaknak is több marsárója van, tehát ezeket is már össze kell hangolni. Ez így van. Bocsátok. Csak annyit akartam hozzátenni, hogy pont ezért, amit te is mondasz, hogy ugye a szól az ilyen nehezen követhető, tehát azt azért úgy meg lehet mondani, hogy egy marsi év az 669 szólból áll, de ezért inkább helyette a soláris hosszúságot szokták használni, ami tulajdonképpen azt mondja meg, hogyha így lefektetnénk a, egy papír a, a napot, és körülötte a marsot, akkor egy megválasztott helyzettől, mérve hány fokos szögben áll éppen a mars, vagyis hol tart éppen a pályáján. Tehát valami hasonlód el tudok képzelni, hogy akkor a hold esetében is meg lehet mondani, hogy éppen a föld körül kering, hogy akkor hány ő hány fokon van éppen akkor az évnek melyik napján tartunk. Legalább ez a része megvan oldva, már csak az órát kell eldönteni, ami meg a holdon extra bonyolult. Igen, igen, különösen azért lesz szép az egész, hogy mivel a hold az kötött pályán kering, ezért ott egy nap, egy hónapig tart, és akkor innen már minden, ami, amit bele lehet kavarni, az bele lesz. Tehát, hogy a, és azt mondja, hogy van, a, hát igen, két hétig tart az éjszaka, és két hétig a nappal, és nappal lehet dolgozni, mert akkor van áram a napelemekbe, akkor éjszaka parkolni kell, akkor hogy kell időzíteni itt a földön a, a, a csapatoknak, hogy hogyan dolgozzanak vele, és mikor, és hogy. Tehát ebből valami iszonyatos és nagy kavar lesz, és ez minden egyes külön küldetésre fog volatkozni, pláne akkor, hogyha majd ez még további több tucatnyi ilyen egység lesz föl. Úgyhogy ez már most... Elkezd... Igen? Tücsi, én nem, én nem lennék akkor projektvezető ezekben a projektekben. Valaki azt ígéri nekem, hogy holnapra készen van, és akkor lehet, hogy ez két hét, vagy tudom én, hány... igen. így is igen, bonyolult ezeket csinálni. Igen, igen, projektvezetőként rögtön megkérdezem azt, hogy igen, jó, akkor melyik, melyik bolygórendszer, melyik bolygójának a napja szerint akarod az, hogy, hogy, hogy két napod van. És ehhez az ez nem is kell nagyon messzire mennünk meg a különbségek. ez Elég csak 400 km a fejünk fölé tekinteni a nemzetközi űrállomásra. Az 90 percenként kerülne meg a bolygót, és 45 perc egy nappal, 45 perc egy éjszaka. Ez amúgy az űrhajósoknak a bioritmusát eleinte nagyon meg is szokta zavarni. És ez meg nem a hold, nem a mars, ez a nemzetközi űrállomás, itt a közelben. És csak ez úgy van, nem, hogy így lefeküdtem már, vagy fölkeltem, vagy, vagy most. Tud, kell, tud kellemetlenségeket okozni erről számolnak. Hát az űrhajósok, tehát megborul a bioritmusok nekik, úgyhogy. Igen, igen, ez hozott néhány érdekes problémát, tehát például épp ezért a, a UTC szerint, tehát az általános koordináta idő működik a nemzetközi űrállomás, az szerinti reggel 7 órakor van ébresztő, és utána van a 10 órás munka, és ehhez alkalmazkodnak a földi kutatók is, akik emiatt éppen hajnalban vagy késő estig dolgozzanak, hogy akkor föl legyenek. De... Tehát akkor azt mondod ezzel, Tücsi, hogy van egy helyi szolban számított időszámítás, meg azért az emberek miatt van egy hagyományos óránkénti időszámítás, és a kettőt kell összehangolni? Hát a szól, az csak a malsra vonatkozott, hogy ez valami valószínű a, hold, a Holdon is, egy külön, ahol megint érdekes, hogy mivel lehet, egy gömbölj a bolygó, akár lehetnének idő, időzónák is, csak rögtön felmerül a kérdés, hogy van-e értelme ott időzónákat csinálni, mint a Földön a 24 különböző időzónal, uh -huh. van-e értelme a Holdon megcsinálni. Ugyanakkor tényleg, például... A, a, Nemzetközi ülállomásnak a kedvenc problémája volt, legalábbis nekem a személyes kedvencem az volt, hogy akkor fölment az egész, az első mu muzulmán űrhajós, akinek naponta ötször kellett imádkoznia. És hát kelet felé össze... fordulva, ugye? Igen, igen, és ezért hát előtte három évvel összegyűlt egy muzulmán nagy tanács, hogy erre problémára <haz> megoldást találjanak. Tényleg. Merre van kelet az űrben? Igen, és végül azt, a meg... azt a... nagyon ügyesen áthidalták habbal, hogy van a szentkönyvben egy olyan pont, hogy abban az esetben, ha valahova utazol, és nem egyértelmű az idő, és hogy nem egyértelmű, hogy merre van kelet, akkor nem kell imádkoznod, de majd utólag bepótolod. Hát ez nagyon Úgyhogy jó. Ezt, Milyen praktikus. Ez, ez a... nagyon jó. <laughs> Ezt alkalmazzák jelen pillanatban a Nemzetközi űrállomáson is, úgyhogy valószínűleg ezt fogják csinálni a Marsra vagy Holdra kerülő muzulmán űrhajósok is. De végül is a mostani tervek azok, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy továbbra is a holdon is ezt az UTC időt fogják használni, amit egyrészt a Földről fognak szinkronizálni, illetve három atomórát akarnak telepíteni a holdra, aminek a működésének az összehangolásával fogják megállapítani az időt hiszen itt már belép a relativitás, a nem egyforma keringési idő, meg ez a bizonytalaták. Tehát például a holdi 24 óra, az a keringési adatok miatt 56 millió másodperccel rövidebb, mint a földi 24 óra, és ez például a GPS rendszereknél már komoly hiba határnak minősül, tehát ezeket mind korrigálni kell a későbbiekben. Azért a mai műsorban is lesz egy kis mesterséges intelligencia. A hallgatói megszokhatták, hogy az utóbbi hónapban, hónapokban mindig foglalkoztunk az Emmivel, vagyis mesterséges intelligenciával. Szerkeztünk azt írja, hogy 8. utasa mesterséges intelligencia. Artur? Hát, majd kiderül, ugye ennek, ennek a stílusnak pont ez a lényege, hogy nem tudjuk addig a pillanatig, amíg egyszer csak be nem hörög az arcunkba valahogy. Arthurról egyébként intégráció. szerintem a hallgatóink már tudják, hogy kiberbiztonsági szakember, úgyhogy a veszélyekről mindenképpen kérdezhetünk téged, hogy melyek azok a nagy veszélyek, amiket egy emmi hordoz magában az űrkutatásra nézve. Hát először is szerintem azt kell megérteni, hogy hol fogjuk majd használni. Mert ugye, a, a, ugye nem magától veszélyes valami ránk, hanem ott, ahol használjuk őket. És azért van néhány dolog, ami, ahol, ahol biztos, hogy ez előkerül, vagy előkerült már. Például a missziótervezés, tehát az, hogy hogyan épüljön fel, mi miután következzen, rengeteg logisztikai kérdés, nagyon-nagyon összetett, talán a legösszetettebb dolga, amit valaha csinálunk. És hát itt nagyon fontos az, hogy milyen adatokból dolgozik a mesterséges intelligencia, fölmerülhet például az adatmérgezés Kérdése, ami azt jelenti, hogy valaki előzetesen manipulál adatokat úgy, hogy az a misszióban majd csak később fog kiderülni. Ráadásul ennél nincs az, hogy majd újra tervezünk, nem tudom, mi tíz év múlva, amikor odaér valami, valami, valaki vagy valami valamelyik bolygóhoz. Tehát hogy ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, és nyilván szintén kérdés az érzékeny adatoknak a kezelése, mert rengeteg olyan információ van ezekben, akár személyes adatokról van szó, akár űrhajósokról, akár az ő orvosi információk hasonló, ami szintén lehet gond, mondjuk annak a fordítotja. Ha valaki úgy manipulál ilyen információt, hogy elrejt dolgokat valakiről, amiről, ami, amit a mesterséges intelligencia úgy gondol, hogy ő a legalkalmasabb valamire, de kiderül róla öt év után, hogy nem, mert, mert, mert nem alkalmas rá. Tehát nyilván van egy ilyen pont is. Biztos, hogy az űrhajósok képzésében is nagyon intenzíven fogják használni ezt a, ezt a dolgot. Itt viszont fontos azt érteni, hogy egy, egy űrhajó vagy egy ilyen űrmisszió, az gyakorlatilag a, a kiberbiztonsági szakértők szemszögében egy kritikus infrastruktúra. Ott repül valahol. De gyakorlatilag... Főleg, ha ember is van benne. Ha meg ember van, meg aztán különösen, mert az, az, az, arra nagyon oda szoktunk figyelni. Tehát itt például a, a szabotásnak a veszélye az Igen. egy nagyon komolyan fennálló dolog, és ezt a mesterséges intelligenciával sajnos elég könnyen meg lehet valósítani, attól függően, hogy hogyan tréningezik be. Előfordulhat, hogy hibás döntést hoz. Ugye erről filmeket is láttunk, mondjuk elég, ha nem enged vissza egy űrhajóst az ő hogy ő úgy gondolja, hogy... Igen hogy ott azzal valami nem stimmel. Egyébként most, amikor gondolkodtam ezen a témán, akkor az merült fel bennem, hogy az űrkutatásban számítógépet már évtizedek óta használnak. Tehát lehet, hogy ugyanazok a kérdések felmerülnek most is az emi kapcsán, mint a számítógép használata kapcsán, hiszen ott is egy csomó felelősséget rábízunk a gépre. Így van, csak az a nagy különbség, hogy az a mesterséges intelligencia, ami most lett népszerű, és most használjuk, ugye erről műsorban is sokat beszéltünk az tele van olyan még megjósolhatatlan tulajdonságokkal, képességekkel, ami, amiből nem tudjuk eldönteni, hogy amit tervezett, az biztos jól csinálta-e. Tehát előfordulhat az is, hogy szemben a mostai rendszerekkel, amit nagyon alaposan átszámoltatunk, lehet, hogy még utána számolunk manuálisan is, ezekek a rendszereknek nem tudunk utána menni manuálisan. Ráadásul fogjuk használni őket a fedélzeten is hibaelhárításra, vagy hogyha vannak űrhajósok, akkor biztos vagyok benne, hogy az ő különböző pszichológiai támogatásukra is fogjuk használni, hiszen nem mindig fognak tudni majd beszélgetni másokkal, maximum egymással, meg a földdel sem. Tehát biztos, hogy oda olyan chatbotokat fogunk föltelepíteni, amikkel tudnak beszélgetni. Most az, hogy az mit mond nekik, és az, az hogyan alakítja az ő társas kapcsolataikat, azt egyelőre nem tudjuk meg hiszen ilyen kísérleteket még nem csináltunk a Földön, tehát ezt is valószínűleg nagyon alaposan le kell tesztelni, hogyha beteszünk néhány robotot beszélgetni az emberekkel, az hogy fogja befolyásolni mondjuk a csoportmunkájukat. Lehet, hogy teljesen máshogy fognak viselkedni, hogyha... A gépekkel beszélgetnek. Aztán hoztam egy érdekességet is, ezen biztos, jót ott fogtok mosolyogni, hogyha mondjuk találkozunk Földönkívüliekkel, Ugye nagy probléma. Készülünk az, hogy... rá? Készülünk Igen, készülünk persze állandóan. Értel már megtörtént, ugye? Ezt ja, igen. Csak hát mindegy. A lapos Föld másik oldalán volt, azért nem vettük észre. Szóval, szóval hogyha ha, ha találkozunk Földönkívüliekkel, akkor teljesen. Tényleg egyébként vigyorognak, csak úgy mondom a hallgatók. Igen, hát igen, de ez inkább olyan, mint amikor nagyon számnak valaki. Igen, csak hogy leírtam így a, a, a képet. Szóval, szóval az, az a helyzet, hogy az abban teljesen biztosak lehetünk, hogy ezeket a nagy nyelvi modelleket fogjuk használni arról, hogy velük beszéljünk, mert nagyon jól tudnak nyelveket felismerni, megtanulni, tulajdonképpen erre találtuk ki őket. De egy marha érdekes kérdés, hogy van mit fognak róluk mondani. Elkezdenek beszélgetni ezzel az idegen létformával, és vajon azt fogják-e mondani nekik, amit mi szeretnénk? Mert most egyelőre még a most hadd rántsam le a földre a dolgot, a ChatGPT azért halucinál keményen. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen almuzikáték. Meg kamúzik egy élő és elkezdi elmagyarázni valamit ott kartjognak, és erre az egyik előránt egy lézerpisztolyt, és lelő minket, akkor nem fogjuk érteni, hogy mi történt valójában, tehát mit mondott neki. És ami, ami, ami meg még jobban fogtok mosolyogni, hogy az is fölmerül már a kutatókban, persze, hogy, hogy az idegeneknek is van magánszférája. Tehát nyilvánvalóan az is nagyon fontos, hogy amiket ők mondanak, azt hogyan fordítja nekünk, meg hogy vigyáz arra, hogy a kettőnk kommunikációban, bár egy ilyen meglehetősen érzékeny diplomáciai pillanatban, mit mond ugye és hogy az adatokkal mit kezd majd. Na szóval nagyon sok ilyen kérdés felmerül. Egyébként még nagyon, nagyon hosszú a lista, beleértve az automatizált fegyverrendszereket, hogy esetleg a rendszer nem dönte úgy valamiről, hogy az veszélyes, és esetleg kilövi. Vagy az automatizált döntéshozatalnak olyan elemei, amikor úgy gondolja, hogy a, a, a küldetés érdekében neki fölül kell a valamit, esetleg még ne adja Isten valakit, meg is kell ölnie, már bocsánat, de még az is előfordulhat, hogy hiába van benne, hogy az ember a legfontosabb. De mi van akkor, hogyha az ő prioritás rendszerében a misszió és a másik 15 ember fontosabb. És akkor ezt a döntést ő hozhatja meg, nem hozhatja meg, na mindegy, be is fejezem. Egyébként nekem ez nagyon hasonlít arra, mint hogyha az emberi faktor belevinnéd az egyenletbe. Tehát kicseréled igen, az emberbe, teszel egy és ugyanazt kapod. Pontosan ez, pontos ez a lényeg. Ez, e, Tulajdonképpen ezek szuperhumán képességű modellek, a, ami, ami, amiknek pont az az érdekessége, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy egy ilyen intelligens, minden tudó valami az, hogy fog reagálni, és akkor arról még nem is beszéltem, hogy hogy ízesítették be. Tehát ez egy ilyen típusú mesterséges intelligencia, a Vatikáni tanítás szerint építették fel, vagy valami máshogy. Tehát ezt ez nagyon De muzulmán nehéz megmondani, vagy muzulmán, vagy, tehát hogy, hogy gondolkodik, és, a, és milyen, mire jut ennek a mondjuk a aktuális normarendszer, vagy közösség gondolkodás végén. Szóval összetett kérdésről van szó, és ebből is látszik, hogy ezeket az etikai kérdéseket, ahogy te is mondtad, meg az összes többit, amit az embernél is végig gondolunk, azt itt is végig kell gondolni és aztán szembe a nézek, hogy a Perseverance vitt magával úgy egy kis helikopterkét, ami aztán föl is repült ma azóta többször, milyen jó lett volna, hogyha már lenne mesterséges intelligencia a perseverance a, hát mondjuk így a fedélzetén, ami így magától tudja irányítani azt a dolgot, és nem kell innen a földről kontrollálni, hanem csinálja magától. Az a jó, hogy van rajta mesterséges intelligencia, sőt már a Kyuri is van mesterséges intelligenciája, ezeket használják arra, hogy minél gyorsabban megtervezzék a saját utukat, és nekünk csak le kellene kell ellenőrizni. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Hát őszintén, szóval egy kicsit poros téma következik, de szó szerint, mert műholdpor és társai, vagy magyar lábnyom a kutatás porában, ezt is Részbetyár Gábornak köszönhetjük ezt a címet, és Kovács Tücsi Mihály adja itt elő nekünk, ugyanis a holdpor gyárosok igazi konjunktúrájára 2017-ig az Artemis program indulásáig kellett várni. De mi azok a holdpor gyárosok, Tücsi? Hát ez körülbelül ugyanaz a kategórián, amikor elkezdünk itthon takarítani, és rájövünk, hogy mennyi por van a lakásban. Itt ugyanilyen itt más jellegű porról és más jellegű problémákról van szó. Amikor az Apollo programok fön voltak a holdon, ugyebár rá. Rájöv... Eleinte még az is kérdés volt, hogy le lehet holdra. Azért küldték oda az első sz sz szondákat, aztán megállapították, hogy elég sinárt, porborítja, le lehet menni. Oké, oda mentek abban a gyönyörű szép fehér skafanderekben. ott hagyták az első lábgyomókat, ami pár milliárd évig most ott marad, és amikor visszamentek az űrhajóba, van leszálló egységbe, akkor úgy néztek ki, hogyha nem egy modern űrhajóval, hanem egy gőzmozdonyjal mentek volna a Holdon, ugyanis a szép fehér űrruhájuk feketén lett a Holdportól. Koszosak lettek a... magyarul. Igen, igen, és ott a probléma... És nem volt mosógépük, én... nem vittek magukkal mosógépet. Az lenne a legegyszerűbb a probléma megoldására, de sajnos ez olyan, mint a ugyanilyen probléma, hasonló probléma a Földön, az, hogy meglepő módon hiányzik hamarosan a homok, ugyanis a házépítéshez csak a normál bányászott homok a jó. Az a homok nem jó, ami a sima, sivatagban van, mert a bányászott homok az darabos, a sivatagban lévő homok viszont szépen le van és ezért nem jó. Hasonló a probléma a holdporral, hogy mivel ott nincsen légkör, és gyakorlatilag a becsapódáskor aeroszolvált a bolygó felszínéből, ez megszilárdulva nagyon apró, nagyon pici, és nagyon éles, nagyon határozott szélű szemcséket hozok létre. És hogy ez még ennek nagyon nagy a súródása, karcol, bármibe beleakad, bármit teltöm, emellett még ráadásul rendkívül finom, Leginkább azt tudnám, a női púderekhez tudnám hasonlítani, annyira finom. Tehát még csak egyszerű -e kiszúrni, őket kiszúrni. És akkor itt van még az olyan probléma, hogy ráadásul hajlamos arra, hogy elektrosztatikusabb feltöltődjön, úgyhogy ezek után kiment az űr, szegény űrhajós a feje a ruhájába, a szkafanderben, répet egyet a porba, fölverte, statikus töltözés, rátapadt, minden. És ezzel a finom porral az a probléma, hogy mindenbe belemegy. Uh -huh. És Itt akkor most érdelem, mi? a következtetést, csinálnak olyan ruhát, amiben nem megy bele, vagy nem tudom... Igen, igen, kell, ilyen ruhákat kell csinálni, mert azért ciki lenne, hogy leszáll az egység, sitálok egyet, aztán nem tudok visszafordulni, mert a derekhamban lévő csapágy eltömbödött a homoktól, és úgy megy vissza, mint a mislek ember, aztán mérlek akarja dugni a, a kulcsot az ajtóba, de nem nyílik, mert eltömte a port, Hát ez egy ilyen gázos dolog, ezért szükség van a... Igen, ez is súlyos. a hétköznapi földön. problémák, hogy a babakocsit tolnám ott, mert nem megy a kereke, akad vagy a vásárlás. nem igen, igen, igen, igen, probléma. Van. Úgyhogy igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, a, földön ki kell kísérletezni a... Az olyan dolgokat, amin ennek ellenáll. Na most hát az a probléma, hogy a 7 hold expedíció összesen hazahozott 380 kg közetet sport, port, ami föl van használva. Úgyhogy ezért a szándékosan hozták, hogy... tehát ez nem a űrmászat, Ez az, amit mindjárt hoztak. Mondjuk egy. Miért Akkor... -e hazahoztak 300 kg port? <síthat> Két apró adalék még, hogy mennyire problémás ez a por. Amikor először uh, a apoló 11 legénysége kiszállt vissza, mert levettik az kaffandert, azt hitték, hogy kigyulladt a leszálló egységben, furcsa éget, uh, a, úgy mondták, hogy a puskaporhoz hasonló szagúan. Kiderült, hogy ez a holdpornak a szaga. A másik viszont az utolsó expedícióhoz tartozik, ahol az első olyan űrhajós volt, egy geológus a aki nem volt korábban katonai pilóta, aki viszont elkezdett könnyezni, prüszkölni, és majd megfulladt egy órán keresztül, és már kétségbe estek, hogy miféle űrbaktériumot, vagy holdivírus szedett össze, és rájöttek, hogy nagy valószínűséggel a holdi por váltott ki ilyen brutális erősségű tehát figyelj, ne haragudj. most bocsáss meg, én idáig, eddig a pillanatig azt hittem, hogy a holdpor az nem probléma, de most már kólyan kezdek félni. Tehát a legveszélyesebb dolog a világon a holdporra, el ez zárni valahova. Allerge a fel, akkor alergesikkel. Így van, ő úgyhogy is holdporra, az az Artemis programnak a második leszálló egysége gigantikus porszívó lesz, amely a következő lesz, letakarítja a következő leszálló de várjál ez szörnyű, hát most látom már, hogy akkor így úristen, szerintem most így be kell tiltani ezt az adást. Mert így az emberek meg hallgatják, és elkezdődik egy a mozgalom, hogy vozzuk fel a holdat, meg koszos, meg mit tudom én, meg veszélyes. Mannyire. Tényleg konjunktúrája lesz a műholdform. Ezért találták hogy gyártani kell a Földön műholdport, hogy ezt lehessen tesztelni. Nem, mint hogy nem műholdpor, hanem műholdpor. Igen, igen, tehát műholdport, igen, így az egészen pontos. Itt, itt kivételesen nagyon fontos a központozás. A néhány vulkáni kráterben találtak megfelelő anyagot, ami, ami porráörölve hasonló állagú stílusú volt, és hát ebből több tucat kilót gyártottak annak idején, de aztán megint elment. azt mond meg még nekünk, hogy Ebben mi szerepe van a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek? Az, hogy a gödörlőn holtpor tesztelnek, és végül nem is kis mennyiségben, különböző holtporokat tesztelnek. Tehát gyakorlatilag kiderül, hogy Magyarország nem csak pakettkő nagyhataló, hanem mű holtpor nagyhataló is lehet a végére. És ez tulajdonképpen nem is egy rossz üzlet, hiszen például ez a bejelentette, hogy neki 900 kilóra van szüksége, hogy tesztelni tudja később az űrruhákat, a járatokat, a járműveket. stb. kiló, tebi. az tonna az, nem? Tőcsi? 900 tonna? Nem. De, de, de, 900 tonna? 900 tonna, igen, bocsát igen, tehát 900 tonnára van szüksége. Tehát óriási jobb most a piac. Tehát, hogyha valaki el, akkor jöjjön, el. Kötölölölöl a, a polgártásra, ez nagyon akkor jó. Akkor hatalmas üzlet. Van. Viszont azt már most kielentem, hogy a posszívóporzsáknak kiürítése sem minőségileg, sem mennyiségileg nem lesz elég. A digitális világ érdekes. Postmodem. A mi hallgatóink most már pontosan tudják, hogy pár Bernadett csillagásznak van egy japán énje. Úgyhogy egy csomó információt hozott már eddig is a távol-keleti országból. Most is így lesz, mint ahogy majd júliustól úgy szintén onnan Tokióból küldöd nekünk az infókat, de azt olvasom, hogy a japánok fából készítettek műholdat. Igen. Normálisak? Hát az elég nem fából. Oh, hát ez nem olyan, ne, nem ilyen egyszerű. Kezdjük itt ne. Na most először is, ami engem meglepett ebben a, a, a fa műholdas cigben, az, hogy én meglepődtem rajta, hogy a japánok fa műholdat készítenek. Hát én másfél-két éve emlékszem, hogy olvastam már erről, is. akkor esküszöm európaiak készítettek első fa műholdat. Úgyhogy utána néztem ennek egy kicsikét, és ez ilyen kis, hát mini... Ö, fa műhold verseny ö, van az, az európai és a, és a japán kutatók között, mert azt találtam, ez a Visa az európai, és ez a Lignoszat. tehát hogy fa. WoodSat, igen. Fa-műhold. Igen, a Visa az európai megoldás, és ez a Lignoszat a japán megoldás. És hogyha az ember fölmegy a vizavutszatnak a, a, a, a honnapjára, akkor a, a kis bemutatkozó szövegükben benne van. Konkrétan az én ezen nagyon jól mosolyogtam, hogy hát ők elolvasták a, a japánoknak a, az annak idején, 2020-as évek valamikor az elején, a a sajtóközeményüket arról, hogy hát ők faműholdat készítettek, és megállapították, hogy ó, mi ezt sokkal jobban meg tudnánk csinálni, úgyhogy építettek egyet helyette ők. Tehát, hogy itt most van egy ilyen, kinek lesz jobb a faműholdja versenys. Úristen, csak azt nem mondta, hogy több ezer éves hagyomány a japánoknál a faműhold építés, mert kb. Bocsánat nép, a, a népművészet fafaragó mesterei például jöhetnek, Tücsi. Öl. Szeretnénk bejelenteni egy harmadik nagy céget, ha a magyarok fognak 2026-ra a Fakocka műholdakkal megjelenni a piacon, Tarolunk. A Rubik az a neve, Rubik Cube. Igen, Na, de Berni, most komolyan. Már, hát egy, egy műhold azért készül fémből, hogy például a sugárzásoktól megvédje az elektronikát, a műszereket a műholdon belül. Egy fa, egy fa műhold az mit, mit tud csinálni? Az hogy szigetel? Hát, hát a fa egyébként kiválóan szigetel, főleg, hogyha alaposan ki van szárítva. És ugye ezek olyan, tehát ne, nem csak így besétáltak a praktikerbe, és vettek maguknak egy ilyen, nem tudom, falemezt. igen, hanem az Európa és a japán változatban is nagyon különleges, speciális fákat használnak. Itt a, a japán változatban a magnólia fát választották ki, hogy valószínűleg az lesz a legjobb erre. Tehát -több... Egy jó választás szerintem. Igen, szép, szép is. A virágja szép, is szépnek, igen. igen. Ezek szerint a fa nagyon el. De a rádióhullámokat nem szigeteli a fa. Nem úgy már az, nekem. De ártani viszont nem árt neki a rádióhullám. Ellenben a, azt letestelték, tehát összesen tíz hónapon keresztül, 2022-ben 10 hónapon keresztül tesztelték a, a, a három különböző fatípust, a, a japánok a, a nemzetközi űrállomáson a kibó modulban, és uh, se nem vetemedett el, ugye ez is, ez is kérdés, nem vetemedett nem bet, el. Nem veteményes lesz belőle. Nem kezdett el lebomlani, nem repett meg, nem ártott neki a sugárzás, tehát hogy, hogy úgy tűnik, hogy bírja a körülményeket. És hát az egyik, ami, ami így mellette szól a fa műholdaknak, hogy azt állítják, hogy környezetbarátabb. Tehát ugye amiket felküldünk műholdak, azok hát nem maradhatnak ott örökre, meg nem is maradnak ott, de ellenben attól függően hogy milyen magasra küldjük őket, különböző idő ideig tart, amíg visszaes, visszaesnek. Na, nekem hát a viszont amikor visszaesnek, akkor elégnek. Akkor elégnek, de e ezt hadd mondjam el, a geostacionárius pályán keringő, nagyon magasan, ilyen 30 ezer kilométer felett keringő műholdak, annyira lassan esnek vissza a Földre, hogyha a dinók építettek volna egy dínószatot, és felküldték volna, az a mai napig nem esett volna vissza és ugye eltelt 65 plusz millió év. Szóval, hogy az, hogy mi felküldünk egy műholdat, és az egyszer csak visszaesik, az nem egy olyan triviális dolog. Erre oda kell figyelni, hogy ne szennyezzük tovább a, a környezetünket, mert már eddig is hát probléma már, hogy mennyi műhold, meg mennyi darabka van a, a Föld körül. És akkor azt mondják, hogy ahogyan visszaesnek ezek a műholdak, ilyen napi átlagosan egy visszaesik, a, azok, ahogy elégnek a légkörben, a, elég az alumínium, az káros hatással van az ózonrétegre rétegre, és ők azt mondják, hogy ehelyett fa műholdakat használnánk, akkor az ugye nem okozna ilyen problémákat. Az Mert én az engem tökéletesen egyik, elégne a légkörben? Mindkettő tökéletesen elég, csak ugye az anyag a különbség. Tehát, hogy a, milyen ami, füst marad utána? Hát meg, hogy milyen minivel lép reakcióba, tehát hogy a, van benne alumínium, vagy nincs benne alumínium, de engem aggaszt az egyébként, hogyha mindenki elkezd fából műholdakat építeni, akkor még több műhold majd kivágni a földön. Szóval azért, azért én egy kicsit óvatos vagyok ebben a témában. Fávolvas Hát Meg, be, meg beillatosíthatjuk ezeket, nem? Jó, de én... lehet, hogy a... kell kezd telepíteni erdőket, mert akkor ebben van a pénz. Tényleg. Ez jó, igaz, nézzük optimistán. Előnye, van még Picsimben. egy előnye, hogyha hideg van a nemzetközi őrállomáson, be lehet vele <laughs> Nagyon remek! Berni, és akkor hogy, hogy indul el, el ez az egész biznisz? Tehát most elkezdik gyártani a faműholdakat? 2024-re tervezi az indítást a lignoszat, és a, a vízabudszatnak utoljára 2021 végén volt információja erről a saját honlapjukon. Elvileg készen van a műholdjuk, és már csak azt várja, hogy felbocsássák, és akkor meglátjuk, hogy kinyeri a faműhold versenyt. Követni fogjuk majd a faműholdakat is, és majd közvetítünk arról, hogy mikor szállnak fel. Eddig tartotta a mai postmodem köszönöm a részvétel dr. Pál Bernadettnek, Boldog Ádámnak, Tvokter Zoltánnak, Keleti Artúrnak, komás Tücsi Mihálynak és a hangmester kollégánknak Kubányi Péternek a pozsonyi stúdióban. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy hallották! Postmodem.